Bujornë! Bujornë! Mëngjesë mirë se vini në klubin e mëngjesit Sot është dada 19, shkurt, mi qdaqëri përshëndesim Nga valet e radios Klav FM në 104 dhe ekran i Klav Plus Sot mëngjes me ju nga ora 7 dhe 9 djetë Sot jam i shqoqëruar me uh, Vagabond dhe Mishë të Mirë Mëngjesë i mi Mëngjesë i Mëngjesë i Mëngjesë i Mëngjesë i si Mëngjesë i Gjisë i e Shaltin Sula i uh, Mishë të, të Mirë Hello Dhe Mishë të Mirë ultra uh, hmm. reka dhe Lorinda Veci. Yeri nuk është sot, Yeri është me pushim për për të kaluar gripin sa më sa më lehtë, let, so. por jo Ma në një çiu. Po. Shkull. Le themi që është relativisht okay. Yeri nji shumë serioze, domethënë. Por që sot e ka e ka, e ka regjim e ka regjim shtrati. E ka profesor. Po. Okej. Okay. Ksuhet do ta nisim pajerin, do frymzimën do ta zgjedhim ne, nuk e di nëse është zgjuar, nëse është zgjuar mund ta shkruaj. Na dërgoi frymzimën dhe ta kemi kështu si tuaj shpreh saj, por Po na e uh, kanë lënë fletoren këtu ajo. Edhe le të them frymzim. Ati ajim fletoren këtu ajo. Frymzimi duhet të jetë ruaju nga gripi. Po mund të jetë ashtu. Frymzimi mund të jetë kështu me çaj dhe trumzë. <laughs> Moravesh i shkë plasur një debat me tis uh, Blerines e Lolitas. Nuk e dinë se këshkët ndihet. Wow, zje moravesh. Nuk e kam letzuar. Që që nuk mu tem në një që, uh, por që ka plasur një debat do më tënë. Se ma kujtoj kërë përdojra fjallën trumës, ishte diska i mm shkaj -hmm. që da Bumba, të da thoshte Blerina Bomba, ndo shta. Me së tjera është. Që është, uh, me ajsa i njo unë, jo pak e aftë të këto, njërë atë djetave dhe këshu Eza nuk e, e, e di se çfarë është problemi domethën eksaktësisht me këtë, po kur ta studiojmë ta flasim, çmos flasim kof. Problemi po me sodriu është kjo para që është futur te kopshtet, më duket. Tiranaj. Pra ah po. Pse është futur, uh, pse ka bër kjo dietën, po? Ka ndryshuar dieta në kopshtet dhe çerdhet, kam përshtypën. Edhe shkollat. Se ka dash shkolla që kanë ushim për fëmijët. Ato shkolla private që kanë ushim për fëmijët duhet që të kenë një lloj guide gjithashtu, domethën Se si zhbatojn po themi ato çështë kurrikulën arsimore ashtu duhet edhe zbatojn dietën. Sa rregulla që vë në shteti për dietën ushqimore, kështu që këto zbatojn më shumë se shkollat, kam përshtypjen 8-vjeçaret, 9-vjeçaret nuk para kanë shtetrorët. Kuzinë, po kopshet e çerdhet kanë. Gjiza është një gjë që është futur në mëngjes, kam dëgjuar? Ëhë. Mm -hmm. Që shumë e mirë. Po. Tani mua mama jam më fort, po, të po, të po zakonisht unë besoj që është gjithasaj që e mirë që ta hash. Po, pra. Se ka proteinë në fakt, po. Ka i ndyrë të ullët, dhe të bënë mirë, dhe më thënë, nështë të... Qa problemi ka? Êshtë pozitiv. Se okay, dhe? Oke, duhet qëkojmë atë të djedën. Dhe të shkojmë të debat. Dhe të dhe ndjegës. Sipse mund të jetë që kanë qënë duke në grënë petula. E dhe duke qënë që janë shqiptarë, duke në grënë petula, u zunë, u grinë, e ke përës përsi që shpreja. Me atë zirë, duke në grënë pet Nuk e di nëse ka 5 në 10, por do ta shikojmë atë. Mund të ketë çelëna on çaktare. Ek çtu. Përveç që sa e fundjava ishte e qetë dhe e bukur kam vështirë nën për shumicën, nuk pati lajmë kështu. S'pati në gjithë kohë. Kjo është e mirë se kush rri dëgon për arrestime gjithkohë, e marrin pushim në fundjavat. Pastaj rifillon ajo gjëja. Po dëgova që ishte zgjitur shqiponja, kjo ishte lajm i mirë për shkakun është zgjidhur shqiponia. K Ku ç'kuptim në një lokalitet këtu në Shqipëri dikush kishte kapur një shqiponj. Oo. Oh. Ah. E pastaj e kishte xhiruar si ai që vrao gomarin. Po po po. Edhe këta e kishin xhiruar shqiponin të lidhur me zinxhir nga këmbët ah. që çante. Domethën tham... Oh, sa gjëna. Klithte si q... një shqiponj kë. Ishte një simbol kjo apo ishte mos ishte për pavarësinë, më s'e di. Eh, nuk e di, nuk e di se si kishin kap. Domethën, duhet kishin marrën ja këta që i kapin zakonisht janë këtu. Sa ty, njerëz malësh. Ja, të qëllon që të takosh hipon. Po gjithsesi. Kishën dërguar dy policë a tre a dhjetë, nuk e di se sa. Është zgjitur sipas. Për ta zgjitur atë, ne kam batalin. Vet ministri i Xham Fajtorit në lajmë ishte kujdesur që të shkonin ca njerëz policisë që janë, si thua, lokale atje, ta gjeinin këtë vendin ku ishte filmuar. Shi pa ne kishin gjetë. A dhe kishin çiruar zogun, e kishin mshuar. Perfekt. Jo, jo. Po mi jemi. Si çeset? Çiponia, Çiponia është edhe një skuadër brenda policisë, nuk quhen Çiponia atë? Po, pra. Ka simbolike, ke parasysh, nuk është pa gjë, kështu që. Sër se kanë nuk e di tani, në një spital që quhet Çiponia, atë kishim çuar doktor që ta mjekonin Çiponia. Jo, jo. Mirë sa. Apo po të kishte. Jo, vetëm seshën kemi ne. Nëse. Në një lokal. Ne kemi pun, bon, ne kemi shesh në Çiponia. Dhe një lokal Çiponjan, që është oh, strip club Çiponjan. Do të kishte po, sjellur vërtet. S'na vajte më. Ne kemi edhe komshi. Si do të ishte të gjallë? Ne kemi komshi Çipon. Ka këngë komshi? Çiponia. Ke shtëpinë të shesh Çiponia apo ke? Jo. Ti e dëgjon? Club si, po se, se dëgjoj se janë postë edhe po kur u ndal për punë dhe ato dalin nga puna, domethënë kemi shkëmbehen. Okej. Okay. Kanë ja. fi... ju duktur. Po pra duhet. Ky mund të ishte, po dëgjoj pak se Lori është i mballfarë, ke parasysh? Lori Vetini zonë sotrinj është çon blloku. Jo, jo, më veçësasai, po kemi fjalën për shkurt. I shkurtuar po. Kështu të njëu Lori. Po. Lori është regjisor. Po, edhe ka bërë disa filma artistik, metrazh i shkurtër kryesisht. Edhe po, sa kanë zgjatë këta metrazh? Sa shkon nga 20 minuta, 25 minuta. Po gjithsesi Ideash i ka shumë çë filmin, flet kinema kshu vazhdimisht. Fshi kur Lori shkon vetëm me me vajzat e strip clubit, në mëngjes Lori vjen për të punuar këtu, ato e ke parasysh? Si nuk si i si di pse i ka elementat e një filmi. I ka vërtet Lori. Se më kujtojnë gjithë këto, e ke parasysh. Ai shfuton vajzën nga teatrat e, nuk e di. Vaj. Working girls. Justi se do të tinë shqipojnë për Lori. Po mund të jesh. O Lori, sa çuhet ajo? A është ai filmi më vde the... Me këtë vajzën që punonte tek metalurgët në Pittsburgh atje. Qi ka atë skenën e mallë të që të rrec kovën edhe bie uji nga sipër e ka bërë edhe Beyoncé në videot e saj ka... e ka është shumë klasike ajo. Nga vitet e vet. More feeling taratan. Është kënga e Lorene Stefana apo? Is blinding. Okej, okay, ja. Ja, ja, nuk falsh nuk. S'kam ashi përgjigje. O oh, mur, si thos ajo? <gibur> Okej, okay, kthehemi mbasfaq lumen e mëqesit. Do t'a kujtojnë më të, është një film i mali videve të djetë me një bajës që kërcenë që është e arova tani, dhe është skena e mali që ajo të rheqë kur bëna të provimin e kërcimit, rheqë ujnë dhe do t'a të rëgvejnë baspak, është një skenë gigante kine masë, po, klasim regjizor është në baspak, Misery dhe një miçdashur, marun fajt. No, mirë po mirëmëngjeshi që zgjite mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani pothuajse 7:13. Sapo filloi kënga, më kujtuar që filmi ishte Flashdance, por cilin po filsim? A ato ora nuk e njeh kshu me emër mbi emër, me thënë drejtën, po që... por që orë njehim në forma të tjera. E njehim po, sigurisht. Po filmi ishte malë. Parë një atyër, është i mall, thelën parën atyher, më duket. Dhe është ideja që kjo vajza do të çbëhet balerinë. Edhe punon me metalurgët atje, s'ka një punë. Pittsburgh është një qytet metalurgjish, ku edhe ekipi i futbollit quhet Çelika, si të po themi. Dhe ajo ka ndër që të bëhet balerin. Dhe kjo është scenë antithëpo. Jello e ka e ka bërë një këngë bazuar tek mm. tek kjo. Po kënga është nga Gloria Safan, kështu që s'e si kisha futur kollas për këtë. Po skena është shumë e njohur. Dhe mbasi ka hyr këtu tek kjo sala, sepse ka lloj vetëm tek pjesa ku ka muzikë, po është Ajo shkon kuaj edhe Guardi dali para juristëve që do të vendosin nëse e meriton apo jo që të hyjë në shkollën e baletit. Që është edhe situatë për kufizimin e gjithë ëndrrave që vajza ka pasur gjithë këtë kohë. Ço këso Lora. E jua të tre jeni si uri këtu po ti shikosh. Për mua 10. Deri tani që Gloria Stefan Agonas <laughs> ka nisur këngën ta mos. Pa problem. Imagjino se sa shpejt e jep ti. Duke qenë se duhet të ska në vënë. Ne do të bëjmë metalurgë. Hah? Ku kanë jetë metalurgë me sigurt. Ne nuk është se si të... prodhimi kë në studio. <laughs> Pabra, po thëm, pra dhe më thënë, okay, dakor. 83 i mua. E dhe kino su të filmësoj të ku? E dhe dhe Më më qësit që të gjithë dhe mjësë këtë ardhur në klubinë Më më qësit në Klab FM në në shimt pikata nuk e dhe dhe që yurija leo e të pinte duha në të këtë bërësish Më e të të këtë këtë E dhe Brenda Për kam është në 83 në kjo ishte shumë më re Në qemë bombë në të futarë Se ka mësile jo është në të shkryre të hundëve Gjuria sigur nuk shkonë Jo, e kisa fjerën nuk ishte shumë më re kjo kjo Kjo kjo inhe, fjeren, kjo, ah, kjo ja ishte shumere, si. <laughs> diskutim, të të më gjishere, e kisa fjerën Kjulloj kërcimi Se kjoja ishte shumë më re Për pat një skutim në 83 në ishte shumë më re Gjithashtu Oda që e kërëtsu oltar wow. Me hevi e me kapërtsime wow, Nuk kërëtshet nuk wow, kështu Ska yeah. më tëlloj shpirtit Unë pëhem muhabbidaj Se ta firma dutë konkuroni me dirty dancing E gokëtëm dutëtë gjithmoni një sken finale ku Natural. Ku kërëtshet dhe dhe kërëtshet mirë Po më duke të e mori provimin Po të që nga mënyrër se si ikën pun përëslejt Se si më si futurën Sigurisht, Lori. Ky është ai që ditën më mjeshtër punbra. Ky është banditi pra, që kjo shoqëron. Sa ai na solli. Ej, ë, mi uh, mjeshtri që thie mirë se keni ardhur krugën e mjeshtrit e shkoja tani mësh dashur për të frymzuar. Si si jeni na frymzon dhe pastaj Olta na tregoi se si do jetë moti. Unë pra. gjeta një citat. Edhe është ky. Mos si e shihim gjungen, apo është jetë. Buguria është fuqi. Buzqeshja është Shpata e saj mm. Wow Të e ka thënë John Ray Sa bukure pas ka thënë o zot E ka qarë Bukuria është fushi Dhe Buzqeshja është shpata. shpata e saj Shpata e shpata shpata shlup, saj po. shlup, shlup. Shpata e saj Shpata e saj John Ray Ja bërë e gjitha në internet Por është mendoj shumë mirë Vje njerë zhë dhe të buzqeshjin më shumë Naturisht në busqesh është më shumë dhe është është okej, okay. jo me zorkë shumë se unë në ngërdesh atë, ta shi se jam në pumë por e zagon jo, realishtë duhet busqesh është më shumë njërë edhe e, këtu të ne jam pak të ngrysur në përgjësi si njërë shumë ose serios si duhet të hem këmë shumë po, serios si shqiptarë këmë ishtë serios fare nuk qeshin qeshin po jo ajsa duhet olëta duhet në qeshtë të një sepse busqeshë ës Jebjolda. 9 gradësht në të omente 30 mm. vjetë do jetë maksimalia për sot Dhe Shumir. 90 vjetë përqind janë shancët për shi Do bje shi Sot, nesër, pas nesër, tjetër pas nesër Të premë të ndështunën Të djelën hapët Kemi Shumir. petëm shi për gjatë gjithja E shodhen ekran këtu që është shi gjithë andej Do jetës një avë vetëm me shi Do jetës një avë vetëm me shi Regjia, regjia është e, e, e, e, e regjia ta mar çadrun me vetë. E kam çadren. E ke çadren? E kam çadren. Shumë. Ëh, pra, gjithëso ditë. Një cmer i madh vota po shikosh përpara. Gjithë javën miqdan zor është shi. Çdo nesër rroba. Çdo ditë që vjen 9 gradë celcius në to moment, më shaf fjala uta fiksi si shafa. Fiks, fiks. Dhe dhe shi të gjitha ditët tani është brava. Sot ort. Megjithëse është një rishit të rënë aty, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, që nga vetëm vranësira sipas motit të nd. Ëh. Një shpresë e vogël aty. Që të premton vetëm vranësira, jo shi. Le të shojmë, nëse. Um, të premton të shojmë edhe diellin. Kur të shiboni gati, do jetë një javë tjetër e lagur. Vjen keq që ta them. Tari 79 minuta, George Ezra do të këndojë këngëne të re, quhet Paradise. Ju jeni me klubin e mëngjesit sot.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 I'm on a little never ending hell to skillet will be I go everywhere the weather. my heart my boom boom hearted to beat and it's a thumping and I'm alive I know you heard it from those other boys but this time the meaning son in that I feeling I know you heard it from those other boys but this time bim jessie që të jidemi mirë se keni ardhur klubi bim yeah. jessie për çdo gjë që nga. Ora është tani 7:23 minuta me dashur. Ne jemi klubi bim jessie çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Ktu në radion Club FM në 104 gjithashtu edhe në ekranin e televizionit Clan Plus. Bim jessie. Nga jessie deri në darkë. Deri në darkë. Digidan, digidam. Që sjë këto kanë çën një gjëra domethën. Qi kanë ndodhur. Ska po, na ankohen sa njerëz, po. Hmm. Shumë po ankohen pra. Po ankohen sikur është rritur uji, këtu më thënë çfarë, gjëra nga kto. Po kjo po, unë un po, thonë po, mos... vetë se, thash, mos është vetëm e imja. Jo, ja, jo, ja, është dufish. rritur pak. Po pse, domethënë ka një ngritje Nuk është rritur dyfish apo jo? Ja. Një sekondëshi, se a mos një, u morën sa dufish, vendime? U morën sa vendime që do të hynin në fuqi në janar apo jo? Po pra kan. Që çu ju paguani në muajin e parë me çmimet e reja? Po probleme. Qëshë prandaj bën dhieni tani. Nëse unë paguaj gati 60 a 70% më shumë se ç'pagoja. Timos, nuk, nuk sgar, u rrit me 70% çmimi. Nuk e di mësi sa të bëj. Sa u rrit? Me sa për qenduri? U rrit 20 lekë, po sa ishte? Për më tepër. 25 me Shkoj 65. 25. Po që i bie. Okej, u rrit gota. Po. Po ajo është ajo që është një situatë e vështirë. Origjinal 45%, sa i bie që tjetër. Ata thonë 50-60, po ideja është a 45. Qëose ishte 45 dhe u rrit me 20 të tjera. U rrit si thuaash me gjysmën e 45s apo jo? Po thuajse 22.5 do kishte qenë gjysma. 50%. Prandaj po themmë me rritme një 45 me ato lekët që paguaj. Unë marr kështu me gisht apo e bëj, por gjithsesi. Ës rrit ça. Sa sa sa të shrit fatura, nga sa në sa me çmime konkrete. Unë pagoja diku 800 lekë vjetër, domethënë. Po, sepse ti nuk përdor shumë ujë. Po, s'përdor s'sem po thoj. Sepse al dini më s'dashun mund të bëhet downsizing. A jash ai filmi që bëhet i vogël? U shkon në shtëpi s'mos harxoj. Atë shumë. Mezi. Ha, s'kem jashtë domethënë, mezi deri te depozita. Po këtë po këme ti. Atë e thonin, s'e thonin edhe njerëzit. Dhe një më të madh, kjo ishte para dhe tani paguaj 1300. Që vërtet 1300. S'm shkon të flesh në një hotel me 5 yje, ka gjithmonë ujë. Po, edhe kjo është. Atë dhe mund të zgjidhësh atë problem. Po ti mbledhim. Tani pagoj 1300. Doza datë 1200 në 13000. Datë 13000 ka shkuar 13000. Qësi bie gati 5000 lekë më shumë. Po 5000 lekë më shumë, po në përqindje i bie 500-600. Mund të kanto në këtë emision, nuk do të flasim asnjëherë për ankesa në 5000 lekë. <laughs> po, pra. Kjo është. <laughs> Okej, okay, një ditë, sërqoj një ditë. Çfarë <laughs> janë këto shifra? Më? Ja, shumë është, <laughs> më është desh goja. <laughs> <laughs> ë... Është pak. Me të spodëjë. Po ne do një kuti, do fillosh ta kursesh më shumë ujin apo jo? O, skam të. Bashme i përgjeshëm është shembullor. E mm. lajt punë. Po, dalë të bajnë të rrognë. Lajmit të rrognë këthe. Shikoni bajnë që laku gjithë nga muret këtu se i vë, i vë <laughs> gishtin anasaj çes me si ta hedhni kështu. Ta kthenga vetja. Merda tot kravë, tot. Shikoni atin, qoftë siç është puna, u them zgjitë kontratën dhe lidh një kontratë me me Nobisin. Po ofiks fare. E kam patalli. Shko tek no, e kam patalli. Hiqe fare ujë nga shtëpia. Shko tek Nobis, se i ke dushët për e përfshira, e kam vërtetë se ke ke edhe pishinë me çunqërorë, po. Gjitë, pa lezën po. Mos kuam pa lezën, shko vetëm lavë. <gjubi> Merë vetëm këtë paketën. Është ke super, po. E familjë, pa, e dushen, në lajm fëmijë. A keni me dushëve? I thuaj dua vetëm për dushët. Ose apo diçka për shfryzoje. Po, ta bëjmë një dushë, që mos du kem keq. Sepse po i thash vetëm dushë. Po. Jo, Sa ne, mund ta marrësh atë pjesën, thuaj, relax plus dushë. Po, kjo është. Thuaj se kam hedhur ujin. Jam jam, jam zgjidhur fare nga rrieti. Do, do të shikoj njëherë këtu. Ata thonë, "Ok, do e kuptojmë që do laj tek ne tani e tutje." Po si i vetmi e ke veshur. E kuptoj. Sepse thithën që shkojnë atje, mbas i mbarojnë punën atje, nuk ma merr mend të zgjon laj prapë në shpisë, çfarë? Ti më ka. Sa do bësh do rri? Për shkukur. Kështu që edhe të bie pak aş shumë mësoj. Edhe përfiton de saunën. Olti. Okay. E ka shumë mirë kolegu. Unë mendoj që është zgjidhja perfekte. Kështu. Okej, do ja djej Martinit që si t'ia, si t'ia bëj që i është, i është rritur pak uji. Nuk e din se sa ju ka shkuar Juve. Edhe ka. në çfarë alternative do të 700 lekë më shumë pagova Oltino, më që do ta dish. 700 lekë më shumë. Okej, okay, mund të flasim seriozisht. Për sa ka këtë opsion. Me termat, me atë ludam se un Me termat vietë, 700 lekë. <laughs> jo, jo me, jo me termat vietë. E kanë fjalën, sa e kishte sa e ka? faturën që të vjen sa paguojë 18500 plus 7 se këta 18500 do të thotë që të ka vajtur ka vaj 25500 ta 25500 mashallah po kap faturën e dritave vinçi ora 25500 ui shumë para të marr një mini fabrikë më shpejt le të shikojmë nëse muajin tjetër arrin të ulësh në 23200 ndivish vetëskut fillosh nga këto bër spartane me ujë Muajin tjetër do paguaj pak më shumë se kam edhe vlerën e sahatit. Çfarë thon kë jo vlerën e sahatit që unë do ta paguaj në muajin pasardhës. Sahatin e pagove ti. Po sahatin u do të paguaj. Po pse e pagu ti sahatin, thënë. Kush e paguaj? Kush e ka rritin? Niveli i studiojë ashy atyre. Sahatin e paguan automatikisht, sa konveniente. Në të smërova të plan. Jo, sti have a the plan kthys, mu duket çuditshme. Unë nuk e di fare se mua ma paguan gruaja uin, kështu që e kam shitur atë punë. Jo, sinqerisht, e kemi ndarë me dritat. Ngaqë ti nuk lajësh sipër. Unë paguaj dritat. Po, ajo paguan uin, kështu që nuk e di let ndodhi ç'a doj. Unë kam paguara. Ës rënë në dakord për 30 metrat e arshme. Kjo është perfekt. Shaka nuk rritën dritat. Kë do mirë. Sa të haun dritat më burrë. Po. Çundra altra, më short. Dritat dhe uji. E bukur është që Atësi beguajun është, nësaj, atë, <laughs> është në emrin e saj. Kurse Drita Uji është në emrin tim. Edhe Super. kemi ndruar tek ato kshu. Të kanë shumë mirë. Mm. <clears> Ëh. <throat> shumë mirë është. Shkëlqyshum. Ej kur themi në klubin e mëqyesit do të flasim pak edhe për sende që keni prishur. Ju ka ndodhur ndonjëherë për shembull që një të marrësh një biçikletë dreta përplasesh ditën e parë ta bësh lëmsh, apo të thuhesh në një aparat apo të prishësh në një celular, apo të provosh ti bësh një sistem tjetër kështu. Lendeve dhe nuk vidosen më akutimun se të shfarë Po, dhe doja të gjoja nga njerës për uh, objekte apo pa isia Për për përman të voglja Që i kanë prishur Kamë nga ta për shumën që i kanë dashur të ngushtojnë, alterinojnë pak pantalona Dhe dhe i kanë qelë purë komplet nga uh, bim E tjerë tjeshtë si këto Flasim pak më vonë. Tani janë 7:29 minuta. Do të kemi ndërprerje të shkurtër publicitare. Në anën tjetër të saj ka muzikë nga Dua Lipa. You come me all friendly telling me how much you miss me. That's funny. I guess you've heard my songs.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 You say I'm sorry I'm late now So say then get on straight up Cuz if you think I care about you now I'll pull out don't give what fuck I remember it how we came when my best friend caught you creeping You blamed it all on the alcohol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 Let's go! Hello, hello, Mircevini Êshtë klubim Gjesit Ja ku jemi mishdashur Po, thonim bashkë me Olten Nuh edhin e se pat ju Po, Dua Lipa kishte këtë Foton që vuri Në Twitter E pashon, po jo vetëm në Twitter Ishte edhe në Instagram kam përshybin Gjithashtu E ishte në Instagram Olta? Po, pa, pëse se pati. pa Ku nga video e Këngës që sa po të gjuam IDGAF Ehm um, Dua Lipa kështë të requr një Kështë e bërë një freeze frame si ja. Një foto Kështë e ngrir një moment Êshtë momenti kër pudh vete në bal Dhe është e veshur me kostumin blu Endoshtë a kjo mund këtë qen mm. Rasës ja, nuk këtë disë që far Po nuk në kështë e bajdu në njërë mënde Qështë e shikonim si Kosovën dhe Shqiprin Si që urrin edhe robot Në, në, trup. në atë foto Se njëra dua është me blu Dhe ka të krau flamurin e Kosov Justdcosova ze ti drashme afër të kuçes. Ëndër Shëponjën po. Ëndër brapa më duket është Shem... harta Kosovës apo? Po. Ëh, nuk e di. Son si hartë po. Shem... Duket Shem... si një hartë, por nuk e di nëse është hartë apo nëse është nga video. Jo, mendoj që duhet të jetë punuar. Mund të thë. Nuk nuk e di, më thon drejtën. Duhet pa duhet pa video. Tashik, mund të bëni një pyetje. Po tjim? mund të bësh një pyetje po. 2, dua di Shqip? Pa ha njërë, a di duar Shqipë po? No, po, di di, nuk, nuk është si Rita. Pa edhe Rita di qikë, nuk, nuk është si sdi farë, dhe më thamë. Kuptojë tha dhom. Rita, Rita tha kuptojë. Po ti e pa e digjojën që po, friste? Po spodimë, spodimë, spodimë, spodimë. Spodimë me, me folë, po kur kërcevë valen në, në skendje, digjojë ti? Pa e nuk e pashënë. Bërgjën valen, valen, valen populora atje. E kërërcevë shumë bukurë. Pa e një gati! Pa e një g A jena Shqiptar, par... a jena Shqiptar Sigurisht Përna gjithë e video O, për tete Se si ka artë këtu për par Për par video ka artë këtu Si e më pundis o tëri A përmjën anagramën Pa tërri Ok, falim tërri Anagrama Në klubin e mingesit Palet Dori Mosasëm mosa në gojt dorin Palet Dori Kjo është sigur është ka për këshu është një mendim që Palet Dori P-A-L-E-D-O-R-I Të e në gërma të anagramës për ditën e sot me këtu në kryu në mqesit mi qëta që do të tëtë se nëse i rivendos një këto gërma në një tjetër rend do të formoni një fjalë që ka kuptim në gjuhën Shqipe Madregun e të mbrapsht në nëmërin e telefonit 069 27 222 ma në të një smsë e braqë nuk ju Nuk ju vret Jo, ja, nuk ju vret fare 069 27 222 është numëri telefonit Pale Dori Do t'i nga troni pra edhe njëher Për të formuar një fjall tjetër Pale Dori mm. Do t'fitoni një kontrol të plot mjekësor Nga spitali Amerikan Një kontrol të plot mjekësor Nga spitali Amerikan Thank you, Olta Falimin deri dhe të tu Grazie, Olta Asi gjot Falimin deri dhe Jamaltin mësë të gjej rita orën në ty Pa më të gjej dhe mjë dhe ishtë Jo, pa tjeder Ne, për ty Vetëm kërkoti <laughs> uh, Jako është njëra, dani, se këta në qiruar nga njërzit Pa, pra, pa, nga ta që kanë që në ty Bërë, ku i do? E, eh, okej, okay. këta e kemi të gjuarë, kjo është Black Widow Po parën right, yeah, se të kërëtjen dada E, da dhirtë farën Kjo është qipë të qipë, a e qikë Ja, të gjë një moment Kjo është për Altinin, se se ka parë rritëm Rita Ora na Valley Rugovos. Etadu. Neva ze ke thiyet de Black Widow. Bravo. Se ban ritmin atu iha kampadali. So. Something there on this. Don't taraba. I can't be like this. I'm gonna love you. Huh? Po. Tusia Altin Beg ka dhënë një këngë rita ora kur themin kruin e mëngjesit miqtashu do të dgjojm shumë por Rita ishte në Prishtinë për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës që festua ditën e shtunën datën 17 shkurt dhe kaloi shkëlqysh me një super organizim në Kosovë por Rita me së tjerave ishte dhe e e papaguar për këtë koncert. Ëh mm -hmm. për cilin kishte refuzuar që të merrte Ndojnë para, sepse për bëndën nga qefi sajma Bravo Dhe është të bëri Rita Ora Tarin, në klubin e mqesit, cira që kënë galtin? Shine. shine and light okay. we go, we go, we go, we Shine and light, oke, vuren për shtinë The e mba spak 7.22 We go, we go, we go Mëngjes i ç gjithëve. Mëngjes i Blendi, Altini, Olta dhe Lori këtu në klubin e mëngjesit sot, shtatë e 45 minuta e pak. Në këto momente po shoh pavak se si Facebook është duke ndryshuar disa rregulla dhe duke futur teknologji në mënyrë që të sigurohet se në të ardhmen rusët nuk do të mundet më që të ndikojnë zgjedhjet në, në shtet bashkuar të Amerikës. Siç e dini, pozitive është ka pasur po ka pasur tani më provat mjaftues reklamave televizive ose më falni reklamave e, në Facebook të paguara nga rusët të cilat kishin të bënin me zgjedhjet amerikane pra një shtet i angazhuar në reklama politike në zgjedhjet e shtetit tjetër ë diçka jo e këndshme domethënë edhe Jo e pranueshme, një disë shteteve. Si që janë ankuar shumë nga rusët, në fakt. Edhe rusët vetë ankuen, që edhe ju e bëni me, me ne, ne nuk e bëjmë sigurisht ata asinje nuk e pranojnë, që është kjo. Që që në bedet fjale e këtyre kundur fjales këtyre të tjerëve. Po gjithës e si. Njën marrë masa. Facebook-u të një përmerë masa, përfutë teknologji që që qëhet uh, posta. Posta zyrtare, si hmm. shka qënë. Dhe kartolinat, nuk e di nëse i bani mënd kanë gjuam kartolinat. Tani do t'u mësosh fëmijëve se çfarë janë kartolinat, ose çfarë kanë qenë ato. Po Facebooku bëj fut edhe një herë thon ata, në mënyrë që të provoj se nëse ti për shembull blen apo sponsorizon në farë mënyrë një spot politik, një kandidat në zgjedhjet amerikane, dhe këtu nuk ka të bëj vetëm me ata që janë në kandidat për president, por zgjedhje bëhen shumë atje për Kongres, Senatë këto lokale. Dhe A tha të qojnë një kartolin, Kartodin. në cilën kartolin kanë shkuajtur një kod, të cilin kod ti duhet ta fusësh në Facebook, në mënyrë që të vazhdojsh të kesh të aktivitetin po. Ta. Nëse je në Amerikë është okej, okay. thonë ata. Nëse je jashtë Amerikës. Nëse je jashtë Amerikës, është... pasaj nuk është okej, okay. pra nuk do të arrije që të kishe këtë kartolinën. Muk e ti të se dëpuncionon dhe kjo, ta vam. Sa i mund të këtë një adresa kusën, ja, të një, apo jo? Për të ideja është ajo që e menon automatike pra, mm. që këta kanë kanë për... edhe leka, janë. Jo, sigurisht përpara ka qenë shumë lehtë. Po? Tani duhet të kesh një njerëzi të paktën në Amerikë që të marrë këtë kartolinën, edhe të thotë ty se kush është kodi i shkruar në kartolinë dhe që ti mund ta fusësh pasaj nga vazhdosh të blesh. Pra ka si një... mund ta bëjnë ata se ka një form pra. Mund të ketë një form. Po prap do të duhet që të krijojmë kontakt fizik pra me Amerikën, që është Kjo është një ngajdhet që ka Facebooku dhe jo një ide. Kjo është është, është kryer tani. Çu do jeton ata? Nëse do të blini do që është vetëm për Amerikën, kështu që, që nuk ka problem. Ne mund të blejm lirisht për për Shqipërinë për shemb. Është reklamë politike. Kë parasysh kurdanin tani për momentin s'ka, po mbajmë ndaj kaqo. Ishte ajh popullore, zyrtar, drejtor, mndininca, drejtori i kësaj, drejtori i kësaj, drejtor, se çishte njëri i thelëp pafund, harrojo emrin tani. Mesa duhet që duke, kan shkuar lekët kot, ja mbajmë. Porre, kam patadje. Në me të nëkshu, Rilinda si shën të... Dre... Drejtori që u fungë të 4-5 vite të fundit. Edhe na, sponsorizimi, faqe zyrtare në Facebook, faqe zyrtare në Facebook, se ti shikonën të sponsor, sponsor, sponsor. 25.000, së shqidon dhe drejtori 25.000 fanca? Një zërë, dhe i duan? Për karrierë politike ishte, jo? Sigurisht. Po, qësë e si. është 729 minuta në këto momente, anagrama është Pale Dori, Miçdashur Palet Dori 0-6-2-7-2-2-2-8 Një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan Yes, një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan Ndërko, një lajmë nga aktualiteti Ju keni një pjytit voglë dhe kush mas edhi pari Do të Do të fitohin një dhurat Do jenë një qifë viletash për nësine pleks Krye Ministri i Izraelit Benjamin Netanyahu Ka pasur të sa fjallë Shumë të forta në drejtim të kreministrit të këti vendi, për sa komente që pa t'i bërë kjy i dyti. Ok? okay. Nga shruani se për cilin vend bëhet fjal, sa deklerata shumë të forta, sa kritika jo të buta, po themi. Neta njahu i Izraelit për kreministrin Këtë? e këti vendi, i cili pa t'i bërë nga në ti sa komente për Holokaustin, që i lidhë gjitha gjërat bashkë them a spuck say something than in a club in mj siddha justin timberley right. mm -hmm. everyone knows all about my direction and in my own way i don't go there. still i don't go there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 I might change the sun You're still in my heart somewhere e ditës në klubin e mëngjesit. Get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëmëngjes, çdojëmi se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:08 minuta. Miq dashur, ju përshëndesim, ju uroj një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashk me Altinin, Alton, Eve dhe Lauren. Sot jeni ne kemi me pushim. Kemi edhe Gazin në këtë moment e Gazin e mëngjesit. Gazi vjen në shdo mëgjes të të të hënave këtu për të nafolur për makinat, mirë mëgjesi. Mirë mëgjes Blen, mirë mëgjes Klubi, mirë si vëgjej. Si edhi soti? Uh, jo keq, fillim jave shumë i mirë përveç shiut, mm. fund jave ndërkohisht e pasur me test drive dhe me aktivitetet të tjera në prizme në gjereve tashmë të zakonshme të automag. Të automagut, pika lë. Uh, Trego pak, qërë test... drove, qërë testove? nga çfarë nga veçanë çfarë um, emri kanë kështip kanë një emër kjo test drive i jetë test gjendit? drive prov uh, giro prove çfarë dëlojë gjë që na vjen ndermend ideja është që të gjitha makinat të cilat ne zakonisht i shikojmë nëpër website apo qoftë edhe në autosallonet e ndaluara i bëhet një prov reale njësoi si çdo të bëndë çdo kush nga ne klient i mundshëm ose qoftë edhe i apasionuar dhe makina provohet në të gjitha drejtimet çfarë hapësire ka përpara mbrapa bagazhi mm -hmm. motorri nëse funksionon mirë nëse na në pëlqen si ë sensacion guide në kthesë si ragon makina të tjera. e të tjetër. Do të thonë ndjesish në makina domethënë. Kjo është ideja. Do të thonë ndjesit e para që kjo makina jep nga një provë vërtet duke e testuar për atë çfarë qf çfarë do të jetë përdorimi i on i përditshëm në pas blerjes. Por ka shumë njerëz, për shkakun që i porosisin makinat edhe kështu ja shtetit tua sillin. Domethënë nga shedi se çfarë modeli është apo ndonjëherë edhe kapçar kapësh uh, edhe ë I ka e parës që jo të gjithë janë ndoshtë të kaj qëta pasionuar dhe me ndojnë që mi afton mm. të jetë një makin relativisht e re ose dhe referingu ka njëherë dhe do tjetë okej okay për mua. Uh, Gjo që um, në të cilën e mundojme pikërisht edhe në pak dëritë sepse uh, me të njëtim budget mund të bljen shumë makinat herë se pikërisht modeli A mm. dhe jo modeli B. Mhm. Mm Kjo është ajo që duhet, kuptuar, sëpse duhet imi të kuptuar, sepse duhet të jemi të ndërgjegjshëm që lekët që ne shpenzojmë janë një kapital jo i vogël. Nëse ne kemi marrë me radhë, kemi folur për makinën që mund të blesh me 5000 euro, me 10, me 20000 euro, me 30. Nëse flasim për 40000 euro, por shumëç që është një buxhet i lartë, yes. me tënd drejtën, jo pak, është <laughs> investim jo i vogël, jo i jo vogël. vogël, vogël po ka njerëz që duan që të shpenzojnë, e duan që të kenë edhe makina të të këtij niveli, po themi. Sepse kanë mundësinë jo që është shumë e vërtet, shumë e drejtë, ë uh, vetëm apo pikëun e do ndalni më blen të kjo që po thoshe ti, çfarë do të thot, makinë e një niveli caktuar me 40000 euro. Mhm. Mm ë uh, po ndoshta bileta për të ndryshuar pak uh, nga nga çfarë ne kemi bën emisionet e kaluara, zakonisht na kemi folur për cili është investimi më i mirë në lidhje me buxhetin që ne kemi në dispozicion. Sot ndoshta mund ta ndryshojmë pak temën e bisedës dhe mund ta bëjmë çfarë makine kemi qef. Do të të letë të dalim pak nga ato linjët hmm. guidë që janë nga që një të mund dretë një zhjë dhe racionali dhe letë me ndojmë pak për një moment 20.000 euro dhe dretë që të hajdua që tjetë pa tjetër investimi me i mira, po duat a kemë dhe pak për qef makinën për rrësit që dëgjëje Do me dhe, dhe, dhe, dhe në qofë se hymë në zonën e qefit pasaj të sa gjëra bën relative? Uh, Fjellën të janë shumë relative, që si dëgjëra është relative në botën e makinës Si për cm po. mbas 40000 euro mund vi duke bër më i vogël, jo më i madh. Ëm, nëse deri atje bëjmë më i madh. Ndoshta për di kë mund të qoj paradoksale është pikërisht kështu. Ndoshta pa madh mund të themi os voglohet bagazhi posma dohet çdo gjë tjetër që ka lidhje me këtë makinë. Mm -hmm. Duke filluar nga figura që ne do të bënim duke qenë në guidën e kësaj loje, dhe aq më e rëndësishme duke mbyllur çdo gjë, duke harruar çdo gjë rreth botës, sensacioni që ne hap në timon makinave caktuar, që është makina jon. Ëh. Mm -hmm. Kështu që me me 40000 euro për shkakun nëse do i kishe ti gazi një gjë personale fare, po e dua kështu. Se ti të son makina ndryshëse që mund të jenë nga prodhuesë ndryshëm uh, po, e të tjerë. Po nëse bete... do kishte 40.000 euro për të tuat dhe asnjë lloj impenjimi, po themi nga këta të tjerë, po vetëm uh, dëshirën e zemrës tonë për ta ndjekur. Çfarë do, çfarë do shpenzoi që të merrje? Tani mund të duket pak ashtu si përgjigje humoristike, ëh, edhe për mua vetë përgjigje shumë e vështirë, do mm. bëni si thë famund, po mos bëni si Boju, ndoshta është një lloj kështu referencë si proverb. Un jam pak drejt tradicionalist blend, më pëlqen makinat sportive. Po për këtë makinë të dhuron një sensacion në guid. Ë nuk kam pasur në një makinë. Sensacion në guid e ke fjalën do. Ndjesi në të ngar. Ndjesi të mirë. Ë kjo shumë italiane po. Kjo makina sensacion. Ë okay, okay, sensacion në guid edhe të dyja fjalët italiane në fakt. Ë në fakt i gjithë fjalori i botës makineve në Shqipëri është vjen nga origjina nga italiane ndoshta sepse ne para një shekulli me me këtë me këtë shtet kishte marrdhënie. Do të ndemtojmë për fjalët piston, cilindrat, testat e çdo gjë tjetër. Kofa no i ndjetro. Etjere etjere. Uh, Pafund është normalisht është 99% i fjalorit të botës së makineve në Shqipëri. Kjo po. uh, që është nga Gjermaniaishtja për shkakun, po. Ëh, si interesant. Dhe pikërisht lidhet me eksperiencën që çdo shtet ka patur me vëndët nga ku importohen ato ndoshta makinat. Po, mësoj për çfarë do të blihen me 40000 euro? Çfarë qar, çfarë makine do blije? Blen zgjidhje më parë në këtë buxhet, për çfarë do një Audi të ishte një audit po. T. T. Një audit T. T. Kam parë një T. T. me Një vjeqare, po, parkonda, i synë 10 vjeçare, po disa kushet e parkon aty rrotull. Uh, ë ndërkohë me 40000 euro ne po flasim për një makinë të refringo sërish. Ë por ama mund të zbresim edhe pak pastaj nëse rriten kërkesat për për të padur versionin më special, më ekskluziv të kësaj makine, mund të zbresim edhe një makinë pak të përdorur për por ende në ciklin e parë tjetër. Po pse një TT gazi, një TT-ja është një makinë vogël, po themi, ë uh, e mbledhur, e rrumbullak kosor, jo pak në anëto version që mbaj mendun. Uh, Shumë e bukur. Dikur shtot e prerë, dikur shtot me kaj që lek më të bënin pak më të madhe, atë tjera, atë tjera. Uh, Bland, është një makinë në një lojë kënë vërshëtrimi, është një makinë të toja dhe, dhe makinet të tjera në këtë nivele, për shumë, uh, po ashtu është shumë i bukurë dhe versioni se lëtësej Mercedesën dhe të njëtë nkategori. Mhm. Mm uh, Makine... Pra makinaj që janë, mund t'jende tek derë, zivë? Në një lojko në bërshëtërimi, ato janë vede me një derë blend, janë dy vëndësha, uh, dhe të gjithë miqt antipatik që ne do donim t'jevitonim nga transportin me makinën tonë, mund të, kësaradër kemi dhe se bejpim për ti, për ti lën i ashtë. Mm -hmm. Jaku është një të të të kjo, kjo së që të pëllqenë uh, të të të të, një nga në të të të të? Oke, okay. gjithë ato të tjera. Po mirë, po abe... që lëmë jashtë shumë gjëra sepse vetë bagazhet siç e thët ti nuk është nuk është maksimale të tëra, por kemi brenda kemi me vete të gjitha gjërat pozitive të një makine që fillon të dhuroj ë uh, ndjesinë për ndjesinë sportive, ndjesinë e guidës së vërtetë, mm. ndjesinë e rrugës, ndjesinë e kthjesës. Është një makinë që brenda kodit rrugor gjithsesi të fton që farë të vete në farë mënyrë të sfidosh veten tënde kthes pas kthese, nëse zgjedhim një, një rrugë të bukur, mm. ndoshta drejt Dërmiut, pse jo. Na kupton? Ë, uh, oke. Okay. Kjo është një makinë vogël, është një makinë, si shtam, sportive, nuk të mbanë shumë bagaje, nuk të njitë malet, nuk është me këto 4x4 dhe off-roadin, si që e që uaj ndëmëndalësh nga rruga dhe të bëshë, ose si që tonë italisht for i strada. Por, okay. <laughs> por, por, që është jarë që në tjetën kohë? Njerëzit kur kanë 40000 euro dhe në këto ditë që po jetojmë, njerëzit vitesh kanë një tendencë të arsyeshme për të shkuar drejt makinave, pastë ngritura ose ato që quhen crossover, uh... pra ky segmentin që shkon nga makinat vetur drejt makinave uh, SUV apo uh... apo Jeep për ta thënë kështu, për të përdorur më... një markë që pastaj ka krijuar një kategori më vetvetë dhe një kulturë të gjër. Um dani blen ndoshta do doj edhe un ti bëj edhe juve pyetjen ana se çfarë makinë do blini tiu dhe ndoshta edhe në pa menduar pak për për buxhetin un çaj makinë do blerun do bje një BMW 500a nga ato kshu ajo kategori e pranojm seri A5 seri A5 e 52 pranojm pa as një lidhje kundërshtimi flasin për një mark premium flasin për një mark me ADN sportive flasin për një mark që historinë e ka gjatë e, a, do të thënë ti je dakord ose them un një një BMW kështu ja, është ia vlen domethënë. Ë pa diskutimin, pa diskutimin ti unë bëj çfarë të duash me lekët të tua. Okay, një le... <laughs> Ke leje. Ke leje të blesh edhe një BMW. Lekë dia imagjinare mund të blej dy. Është është vërtet një makinë super, ë dhe pavarësisht detajeve që edhe njëherë koncepti në këtë nivel është çila makinë më për 70 më shumë. Mm -hmm. Të gjitha domethënë këto marka dhe këto modele që ne po përmendim janë marka premium, janë makina shumë të mira dhe është një në një farë mënyrë një lloj investimi i sigurt për atë lloj kategorie. Edhe këtë uh, roku i ri për shkakun duket i lehtë. Ëh uh, tani kthehemi edhe një herë te kjo që po thoshe ti, është moda e fundit, është e paevitshme. So. Njerëzit po vdesin për SUV. Ëh uh, asnjë nuk e përdor jashtë asfaltit. Të gjithë duan të janë 4x4. Uh, 4x4 por që nuk e përdorin për 4x4. Nuk e përdorin për 4x4. Fiers paket. Për edhe një herë uh, prap ka një ka një kompo, ka një përbërës jo racional, por emotiv, mm -hmm. emocional në blerjen tonë e duam SUV sepse e duam ta kaçë në fund fare. Po kus janë gjithmonë lart se ty tani, janë bërë gjithme SUV, gjithë shikojnë nga sipër, edhe ndoshta nuk do të thyesh më aq poshtë. Dhe imagjino sa sa në TT, sa në sa në të, imagjino sa poshtë ngjan një një një vocerrake të thë në të këndvështrim. Por ja nuk konkuron anti pasaj se ka atë ndjesinë vetë ajo, s'ka që. Un jam këtu. Un jam këtu po kaloj që nga pista dhe bëj logarit bash. Blend makinat e SUV janë vërtet makina pavarësisht çdo gjë janë makina të mira. Uh, ja makina që kanë janë duke vrarë aktualisht akoma segmentet tradicionale sedanin pra sedanin klasik ose makinën me bagazh që ka një emër uh, veturën si tradicional si shqip veturën e zakonshme mm. me cilën ne jemi mësuar ë uh, ky segment është duke vdegur është fjalë e madhe por është duke u, duke u zbuluar është po di më shumë mm -hmm sepse prodhoan më shumë, pra gjithëta firmat janë duke shkuar drejt këtyre. Shumë më shumë. Dhe, dhe nganjëherë bile kritika që i bëhet ë, uh, uspjive prodhues ose prodhuesve markave të ndryshme është që dizajnet në disa raste janë relativisht të sforcuara. Dhe mm. kjo është e vërtetë, nuk mund ta mohojm, por vjen nga një kërkesë e madhe e tregut. Do të thotë që pavarësisht nëse ë do të thotë që nganjëherë duket sikur është një vetur pak e streçuar, pak e shtypur, pak e fryrë që të të kthehet ose të konvertohet në SUV. Dhe shpeshherë edhe nga brenda dizajni i brendshëm është Në të vërtetë dizajni i një modeli nga ku derivon kjo makinë, mm -hmm. pra nga versioni tradicional i asaj që po thoshe ti, duke u bërë vetëm pak më i lart ose pak më i gjerë, pra për të mbushur hapësirën që krijohet. Në të vërtetë koncepti i dizajnit, sidomos në makinat aq më premium, sidomos që përmendëm më për parë Blendbashk, është që makina projektohet nga zero për të qenë çdo gjë në vendin e duhur, në distancën e duhur nga shoferi dhe që të funksionojë sa më mirë. Kur duket qen situatë është e disaës, jo vetëm disaës, po themi, kjo është për do të treguar edhe një herë që trendi është kaq i madh hmm. sa gjithë të gjithë duan të jenë në prrezent në këtë segment. Ë ndërsa në tanasjellën po thoshim kur është ky dizajni i shtrëcuar ose i sforcuar, është që këto makinë tani do dalin me këtë përmasa dhe Hajder të kur shkotin që kemi ta përshtasim duke e zgjatur pak, duke e rritur pak, duke e fryrë pak, duke shtuar një buton që të plotësojë një hapësir, para të bëjmë një gjë që nuk është në nivelin maksimal. Në kumtoi, pavarësisht kësaj, po. Objektivi i dihet domosë se ku të kërkon që të dalësh. Objektivi është që nëse blindi donjë SUV marka X ë uh, nuk mund thotë që un nuk e kam të model sepse mm. në filozofinë time nuk qëndron më. Që tani kanë në SUV çdo gjithë. Praktikisht. Uh, ë Dijenoi markë që ska SUV në vet? ë uh, Blend po bien ose më sa kanë rënë vetvete të gjitha barrierat e SUV-s, mm. sepse përpara disa vitesh personat e saktaër përfshir edhe edhe un vet. ë uh, Vinin mbast ose vinin mbast për cilën Mark nuk do të prodhonte një SUV. Ë uh, ndërkohë që sot Bentley ka prodhuar dhe dhe nxjerr në treg një SUV 5000 egzemplarë të parë të së cilës ishin rezervuar pa asnjë test drive, siç e them, është absurde të mendosh se është një makinë që fillon nga 250.000 euro. Nice. Ë uh, por është një tjetër lloj klientelë në një farë mënyre, ata duan thjesht ta kenë është një, një një tjetër tull në koleksionin e tyre dhe lumtur ata, lumtur lum gjithë. Ë uh, Rolls-Royce është duke prodhuar një SUV. Shumë mirë, se duhet edhe një Rolls. Po duhet patjetër edhe një Rolls Royce, që ti ti jesh me kostum. Do të dalë limuzinë. Me kostumin më të mirë patjetër duke u futur në gjol me kostumin më të mirë, domethënë në superluxin maksimal që mund të imagjinohet në një makinë, duke hecuar nëpër rrugë me gjolë apo nëpër Ku thuhet i Çiprit? ë Jo, por SUV, një... SUV edhe njëresë, është një lidhet me përdorimin. Për tipot tuaj pse luks, ndërkohë dërimin... që ajo është bërë për hipermalit. Ai ai nuk është luks, er, është sa juaj një fjalë tjetër për fat. Në fakt se do të hyjen në malit, po është e vërtetë kjo që thua ti, sepse kjo është pak si alhasoj, sepse deri dje këto makinat që ishin të tilla, ishin edhe qëllimisht pak më, po themi muskuloze dhe pak më me hekura e me gjëra që nuk kishte atë, me një lloj amortizimi, me një tjetër lloj Një discovery, dhe dhe, po e, temi është, një land rover bërë që nuk ishte exact, shum, e shumë. Exakt, exakt. Me ngroje. A Mengroj koma e, më shumë shum, makinat japonezë dhe cilët duket sigur sot nuk janë më referenza për makinat të tila. Mm. Dhe koj që kjo është një sektor ku makinat japonezë, të gjitha markat japonezë, kanë qenë lokomotiv dhe kanë qenë të pa rritëshme në një farë më njëre. Ashtu vazhdojnë të janë dhe sot, që është e, është e kërkesa jo në shritur dhe për luksin e bre Njërë dhe dhe pas taj automatikisht ne për të të njitin gjë Por që tjetë version më, më qytetar Më përdorim uh, urban Në një farë mënyre uh, Rik të hemi të markët e Europiane Apo njësën uh, si më luksoze Përësi Maldin, që do me ndjerëtin me 20.000 euro Po t'i kishe? Vërqjevin të atë? O Njën të Volvo? Mere, o, qërë Volvo e? Këtë Volvo? Uh, atë Se di saka do më thënë Atë të kushen? Këshuk Të, të dhe lart apo të lart apo të ulët? Të ulët. Veturë. 40000 euro. 90 çish janë ato, 90. 90 Atë veturë e madhe duhet të jetë një S90. Po, S90. Në qoftë se nuk po mendon për versionin. Po e quajmë më shumë familiar që është V90. Ka V90. Po, S90. S90 për Alinçar do merri ti Olta me 40. Unë e mora. Hah. Volvo-n. Volvo-n po. Ti do më shjiron me Alidin. Ju më kanë bërë të shoh 100 për shefin thaf, po un për jefin. Dhe Volvo-n që ke. Ëh, një Mini Cooper. Një Mini Cooper. Mhm. Mm wow. Edhe një Mini. Edhe një Mini. A, e vlerëson vërtet si, so ësht, se është është ndryshe nga. Si përdor thotë ajo nuk është masia. Kështu që e... kemi edhe edhe Delorin. Lori çfarë merr me 40? Ëh, një Forest Strad. Një Forest Strad do. Ë ka çhepni. Është certuar kë normalisht. Është çhep edhe un e kam. Edhe atë përpor. Ok, një foristat duhet sepse të mos dalim dhe ne tani që jemi komplet kundër modës, po ndërkohë zgjedhjet e tjera janë vërtet përzgjysmëse sepse ë uh, flasim e, sërish flasim për disa, pra këtu është koncepti, çdo njeri duhet të zgjidhë një makinë që i pëlqen dhe që mendon që i përmbushët sipas përdorimit të tij. Faleminderit çuna dhe goca, u kënaqën këta. Gjasë faleminderit. Do të fillojmë me një serim të vogël, nuk është se kjo pa. nga kë pyetja, nganjëherë na shkruajnë edhe në inbox, madje njëri njëri, njëri kisha thën diçka kështu në mënyrë komike ë uh, dakord me zgjedhjet që thua ti po na ndihmot të gjem dhe lekët. Ë uh, vërtet. Lekët po, lekët i gazit jo vetëm vetëm dizelit makinash. Nuk fush po ndal sot. Ë, kështu që për çuna do të japim një kupon. Falem. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> <t'sot>, uh, <laughs> e shkruajmë atje. 40000 automatik kjo. E ke vulën sot? Ë, e ke vulën me vetë. Radhës tjetër. Të bëjmë kupon. Të lutem radhës tjetër. Okej. Më jepni një javë kohë për gjithë këto lekë se nuk janë pak. Dakor, dakord. Them pas vakti ne mjesit falim ditë gazit. Makina mishdashur dhejnë si. 20.000 është Nina Zili Dani që këndonë, kjo i shuvët 50.000 50.000 Jes mirë se vini në klubin e mëngjesit. Hello. Hi. U mendova se shkonin në reklama, insha'Allah, rahatu maratu. <gibit> po prandaj unë. Po megjithatë. Flasim uhabeti mankjes. Faleminderit Artin atë. 5-4-3-2-1. Ë, uh, Pale Dori është anagrama për titullin e sondës më të dashur Pale Dori dhe na kan thënë se është Leopardi. Leopardi. E sakt, është Artioni 098, mëron numrin, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Po çiko, eulta kisha bërca si vesh macesh, kështu si. Po pra, kishin si vesh të mbyllur. Nuk e di nëse, po paledori ishte Leopardi, bravo qoftë. Edhe këto mund shiheshin si mustaqe po duash. Tani çe bëj show. Kush ka qenë zgjuar e ka kap. She, nuk janë si mustaqe këto botim baj këtu on? Ne këtu s'kemi kapur gjë. Ka vesh të felinit, ishin si fel. Si po. Veshët e Felinit e ka fjalën për, për Felinin si mase, si mase, ashtu për mase. Veshët e Felinit janë. Ëh Lori po ankohej nga një film. Pak më herët, makapi veshë Lori kur po vija me gazin këtu. Çanqoshe ja nga një film, anqoshe nga ky filmi fundi më duket. Po ismi i filmit fundi çes. Më pëlqyen shumë. Ma thirr me emrin tënd. Ma thirr me emrin tënd. Po, call me by your name. Është <laughs> në kinema? Po, çfarë? Kyçi konkuron Broska, pra, variant i lart zvontrier, po më bruto. Jo, jo, jo më në ekip. Me gjithë <laughs> ato, me që jemi marrë me filmat, mbrëmishin po. Bafta, po. Udhanc shumë e Bafta. Si ishin këto? <laughs> të Bafta, të Bafta. <laughs> të Bafta nana. Ç'më në Bafta është nga Albasoni. Të Bafti. Janë shumë prestigjioze, Britanika, janë Oscar, e Britanison disa. British Academy po siç e kanë. Dhe shkurt Bafta. <laughs> <T 'u> bafta. <laughs> dhe jo baftiar, edhe jo këtu bafta nana, apo ku diun të thosh çfarë. Ato baft. Por filmi që ka fituar më shumë bafta, ëhë. Mi dashur, është ky. Kjo është një pyetje nga aktualiteti. E kemi përmendur këtu, konkuron edhe për Oscar dhe ka bërë namin, dhe nuk është filmi që trembeshti Lori. Është një mamë shqyrsese. Jo, më nuk është se është filmi keq, po. Është shumë i përsosur 30. Shumë i qartë. Një mohë gjysmë që flet për ta. Për këtë film Ndoshta është çfarë kemi diskutuar këtu. Connie Bauer name, pra, shihni. Historia e dy çunave që janë të dashur me njëri tjetrin. Po. Mos e kanë parë akoma, Lori e ka parë. Lori normal që do ta shohë. E krahasojnë po me kë, me Broken jo, jo. Mountain, po. Jo, është jo. jo, shumë lart Broken Mountain. Shumë, shumë, shumë lart. Shumë lart, nuk ka lidh. Ky është lart apo jo, ai? Ai ai ai. Kush është sipër? Ky është poshtë. Ai është sipër. Shumë sipër. Është film i mbarë. Okej, mirë. Po poshtë kush është? Atyre do ta kthejmë këpra, do ta kthejmë dot dot do, rikthehemi në program Bastpak në klubin e Mjesit takoi një ndërprerje shumë të shkurtër por ky është filmin që ka fituar mbrëm tek çmimet Bafta Bastpak Hello, është 8846 36 minuta në këtë moment. Demonstrju ju jeni me klubin Valet e mëngjesit në valët e radiosklub e Femnë 104. Po shkojë njërin nga <coughs> uh histori shumë interesante që ka mbritur nga <coughs> Olimpiada dimërore që zhvillohet në Pyongyang dhe është një histori e një vajze çeke që quhet Esther Ledecká një. Që është kjo vajza që është në podium finaliste dhe Kër medaliste dhuar, e art, po. Ëh. Dhe Kadrica? kjo ka fituar në garën, është një garë, tin, garë skish. Ëh. Unë nuk e di eksaktësisht se cilat nga garat e skive se. Por gjithsesi, <tës> është një garë ku këto zbresim nga një kotër. Me ski. Si ndodh në të gjitha garat e skive, praktikisht. <gaff> Por çfarë smenduri është, është që kjo vajzë që ka fituar Ester Ledecka, 22 vjeçare nga Çekia, bëhet kampione sa po i ka hyr këtij sporti. Ah, kjo është e veçantë. Pra. Kjo ka bërë këtë, kjo gjithsej e ka bërë këtë garë në jetën e saj 19 herë. Oo, oh. 19 herë. Ndërkohë pas... që Mikaela Šifrin, një tjetër garuese, 10... ka bërë 23 gara vetëm këtë vit. Ah, këtë vit në 2018, domethënë që ka Sa muaj ka 2018-a? 2 uh, muaj, një muaj po, e gjysëm. Një muaj e gjysëm. 23 her e ka bërë ajo këtë vitë. Që bit. bje gati 20 po, 20 jo, po, 2 dit po, 20, ku 20 kjo, jo. Kurse kjo gjithë jetën e vetë, e ka bërë këtë punë 19 her. <laughs> Fatik në starit. Tamam. Okay kam mundur me <të> po <të> po e bukurësh këngar, domethënë në në këtë gar vajzat që garonin kanë të drejtë që ta bën zbritjen e kodrës vetëm një herë. Mm -hmm. Nuk është se e bën disa herë e pasaj të madhet koha më e mirë që e pasur nga tre provat. Për shkakun dhe thua unë sigurisht ti gjithmonë zgjet më të mirë. Kta e kanë një herë. Dhe kjo ka mundur austriakën Ana Veith që duhet i ketëgur truri me 0,01 sekond. Wow! Edhe kur ka zgjitur aty poshtë, ka pyetur një nga kameramanët si, domethënë flet në kamerë e thotë, si ndodhi kjo? Si ka mundsi, sepse paan që kishte fituar medaljen e artë e një sporti që ajo e ka filluar tani, tani, a ke parasysh? Një Edhe ata çekizë kishin të çuar këtë se hajde, ajsi skemi të tjetër. Siç t'tregon BBC, çështje fati, gjatë konferencës për shtyp që ishte mbajtur mbrapa Vajzat qeke, finalistja, ose medalistja e artë, nuk heqë ato syset e skive, sepse se se nuk e, e prisja tha që do i të shaktu të të dhe s'kam vën, vën, vën make-up. Oh, e kam batari, Ester Ledecka, 22 veçare, nuk do i që t'dali pa make-up. Ta jam, jam i breta nga sytë, <laughs> sepse nuk e dhja që do jepja konferenës <laughs> të fitoja, të er kot. Dhe një detaj, skit që ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nuk ishin të sajat jo por ja ka dhënë Mikaela shifrën jo ja, më jo ja. oh. po që kam alkuar vetëm më pas që ja dha më pa, pas kanë pas skit atëher atëshë po, kanë pasur skit skit kanë pas po zakonisht këto janë në... shumë se përdorën, i, bëjo, të shumë <laughs> të përdorura sepse kur përdoren i humb ajo i humb ajo i humb ajo oh shëmb i humbajo në këtë nivel në këtë nivel që po garojnë këto për pa. medaljen e artë në botrorë Kta ja naishte fiksuar sa që kanë ato skiti kanë të bëra ndonjëherë me porosie, e ke vërsysh ta alternuara sipas peshës që kanë. E kupton siç është ashtu. A jo të marrë skite tjedrës, e të tjetrës? Edhe gara ka përkuar Quk pesha e saj me skit, e kupton? Duhet ketë këtë një një, <laughs> ështu, të ketë të jenë një. Është shumë patlumur. Ka patur diçka që nuk. Po edhe, edhe me sa shikoi unë është duhet do të sigurisë që na të kemi pa nga afër se e ke ato foka në rregull, jo pa toalet. Kemi këtë foto pra që është është nga larg. Po. Po nuk e dini se mund ta shikoni më nga afër këtë ishte ledeckën se ne ashtu i dëgjojmë mund ta bëj këtë, jam i sigurt. Jo, isaqun, bëkën se për një foto tjetër. Ta shikojmë se si duket uh... duket bjondë. Që ajo është pa tualet. Duket. Që duket. Jamse një gjë të çare, se jo, ma. Mirë, hajde. Nuk është. Ka bjondë botë. Na. Mirë, ok. Bravo, zëmbët i pas karuaz. Ruazika. Elemento të tretë fundit janë pak të. Ti thua shmë kafshok këtu, të vjen me admijavoron. Po. Them bashkë klubin e Mjesidorës të, jo aty. 82, sa një minutë më ish dashur. Kola tani. Po po po po fal Lori. Sa ke Lori? Këna gjë që kanë parë unë? Sa kemë Lori? Jo vazhdon. Oke, në them bashkë. Them bashkë. Konga. She sees the vision go. Come on on on the line, line. She has she looks a trouble She has dances and She sips a Coca-Cola She got up different today That's what you calling for but pick up more and let you in it You trip you back to the floor You asking what's happening is getting naina nuff the arguments she sips the coca cola she can't tell the difference yeah bang bang bang bang bang bang bang bang can't tell the difference bang bang bang bang bang bang bang bang can't tell the difference is this it as what you call me If it's right Më gjësi që të gjithë e mirë se këni ardhur në klubin e më gjësi dora 7.25 minuta wow. Më Mi gjësë nga Sli. Radio, Klab FM dhe Televizioni Klam Plus, shdo më gjësë me ju Më gjësë nga 7.10 Sot se kemi njëri, se është pak me grip, por Do t'jet nësë Do t'jemi në E, sa ty Disho, um, kishëm i për e di pak me herët Se t'ili ishte filmi që kam fituar më shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të bafta Unë bajtë në brëmë në Londërë dhe ja, ku e 3 billboards outside Epping, Missouri Kjo është, uli dhe një është klevi, fitu e 5-5-2 më bërë, nëmëri fiton 2 bileta për në sineple Oke, okay. është filmi që ka fituar më shumë i shdashur, qmime uh, Komedie Zez e shvilluar në një qytet në shtetë bashkuarët Amerikës Francis McDormand, aktoria në ekran, fitoj edhe aktoria me mirë qmime si aktoria Brav. me mirë është madhe, që nga Fargo mm -hmm. e Por, uh, përveç kësaj fituan edhe best film dhe një seri tjetër chimish, kështu që minësh, këshu më shumë bafta nga të tjerë ka fituar filmi 3 Billboards Outside Ebbing Missouri, 3 Billboard e pra jashtë ose në rrethina e Ebbing, në Missouri. Ës historia e një gruaje e cila kërkon drejtësi në lidhje me sa i ka ndodhur dhe ja kërkon këtë drejtësi sherifit The after goes to Gary Oldman. Gary Oldman gan at other. Ti do imaftën për uh, aktorin më i mirë për uh, filmin The Darkest Tower. Filmi i jashtëzakonshëm, me të thënë drejtën, i bazuar në ato muaj që e bën Winston Churchill-in, Churchill. Winston Churchill-in, avë mm. Gary Oldman i transformuar tërsisht. Të arriti që të bënte një figurë spektakolare tek ky film shumë film i mirë. Darkest Hour. Gjithashtu mori një çmim si regjisor më i mirë Guillermo del Toro, i cili ka filmin The Shape of Water. Gjithashtu një film i interesant, shumë i bukur, fantazi e përzier me romantikë dhe të tjera. Më pëlqeu ai. Kështu që këta janë të gjithë që garonin edhe për çmimin e Oscar. Three Billboards Outside of Ebbing Missouri fitoi filmin më të mirë tek BAFTA, konkuron me Darkest Hour. Ku kishim Gary Oldman që fitoj aktorimi mirë, konkuron me The Shape of Water, me uh, Call Me By Your Name, gjithashtu, edhe është dhe një film tjetër, mduket. Së është dhe një film tjetër, po gjithë të si. Francis McDormand dhe Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, është filmi që nëse mbanë, si shtonë se mbanë, atër i bje që këtë fitoj edhe edhe të shprimin Oscar. Oscar. Se zagonisht, aji që fitonë, Bahtën fiton edhe, edhe Oscar. Pas pak javësh Êshtë tamë për tani? Mm -hmm. Në fund muajt po? Ta Oke okay. Thejen pas pak në krymën e mqesit është 8.28 minuta Ju jeni me Klab FM The Weekend vjen tani mishdashur I Feel It Coming Titulli kësaj kënge Më mqesit që të gjithë dhe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 Më ngjësi, mirë se keni ardhur. Miqdashëri, ju përshëndesim. Ora është tani 8:52 minuta. Po të jap pak nga fjalimi që kryeministri i Shqipërisë ka mbajtur dje edhe në parlamentin e Kosovës për uh, rastin i së dia apo partia kur ishte. Po të shoncika. Si gjithë fundi javës pra. Ëh. Mm -hmm. uh, kam shënuar në datën 17, po ditën e pavarësisë. Po gjithsesi. Ka folur për uh, Edhe për kë... në një moment sot Irma parafitiron të ardhmën. Po. Saซี si mund tjetajo. Kur Kosova dhe Shqipëria ti jenë të integruara gojthamë shumë më njëra tjetrën se da janë sot. Sot për shkakun se mbi pasqyrën e këtij realiteti të sotëm nuk është e pamundur të parafitorohet rruga për të ardhur këtu në Prishtinë 10 vjet nga sot në kremtimin e 20 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Papiku fitaren Morin. Dhe me mira 10 vjetar të sotëm të Shqipërisë të Kosovës, që në mbrëmjen e asaj dite do të bashkohen në sheshin e Skënderbeut për të ndjekur një rita orë të re. puna e nisosur sot drama pasën me mbledhjen e një qeverisje të përbashkët për vazhduar me një sistem të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Shqipërisë dhe bashkullnim të të gjitha rrafshëve do të jetë kurërzuar thotë Mani sistemi jo vetëm të unifikuar arkivor, por edhe të garantuar për standardeve të jetuara europiane. Mes të tjerave ke përmendur zotëri Ramati Ku në fillimin e tij edhe pasi ni presidenti kombëtar. Au, oh. që është një kom, një president mbi presidentët e mm. shteteve. Oo. Oh. Do të thon mbi Metën dhe, dhe Thaçin në këtë rast. Po kush mund të jetë? Një president kombëtar do të ishte dikush, nuk e di, ndoshta nga emisioni ynë, por oh, ndoshta Ismail Katare. Po thonë domethënë diçka ose në Xhepçonska po. Osë të dy bash. <gjë> të dy ose zie. <gjë> të dy. Në <gjë> vërtetë. Një sami. Ta bëjmë rradhë pra. E di. Por uh, nuk e di, nuk e di, është është njëra ide domethënë që është është hedhur kështu si. Edhe kjo është e bukur, por kjo nuk e di sepse nuk është bërë akoma. Kjo për shembull kalimi atje në Morin pak më i lehtë. Ju e dini që edhe pse është folur edhe takojmë njëherë qeverit bash siç ka bërë ato takimet e përbashkëta çeveritare, shkëmbimet tregtare midis Kosovës dhe Shqipërisë janë të ngurtë. Janë shumë të pakta. Kosova bën 3 herë më shumë tregtim me Serbinë se sa bën me Shqipërinë. Ëh. Mm -hmm. Mallrat serbe në Kosovë janë, nuk e di, Kosova blen rreth 450 milionë euro nga Serbia çdo vit. Rreth oh. gati 500 milion. Dhe i shet Serbisë rreth 50-60 milion. Oh, kjo uh, që Serb sugjer ka balancën vetëm blen nga Serbia. Dhe ka partnerin e parë tregtar, jo Shqipërinë. Ky është ora. Topa vendin gjatë kësaj qeverie dhe asaj përpara, domethënë këto dy mandata që Serama po shkon gjashtë vjet a bashkë kryeministër. Po. Nuk është se ka ecur ai shumë kë punë fare pothuajse. Janë bërë këto mbledhje të përbashkëta, por as patata e kukës nuk hyn në Kosovë. Ëmë anë detyrën ato tani mos i fut kot. Jo, mirë, shumë mirë kanë, ç'e kanë. Po duam, kanë shajtyrë, nuk është, nuk ka të bëjë me ta, e kupton? Po për Kosovën. Fai i shtetarëve këtë nga andej. S'duhet ishte kështu, është apo thënë? Midis Kosovës dhe Shqipërisë do të kishte shumë shumë shkëmbim, natyrisht. Jo vetëm martesa. Nerrisim numrin në e gocave që çojnë Prishtinë edhe Dhëndrave nga Kosova, përgjithsisht kështu. Po gjithaqto pastaj janë pallavra, ajo më parë është fjalën e erë kështu, ëndra imagjinat Se përse shume bukur të flanës është për djetë vjetë më vonë Në përse të flanës është për të djetë vjetët e fundit Qa së shbërë, po qa mund të nëjse um, Muzikë të një Imagine Dragons, e këndojnë të këngë Quet Beliver First time I say all the words inside my head I say all the words inside my head from a young age, my young and stick a mass into the masses right of my poems for the few they look at me the misery come let me, me, me sing them from hardik from the pain take of my message from the bang speak of my lesson from the brain see in the beauty through the they never did ever live them flowing and it did live it did it broke up and rained down. it rained down he rained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 Më më gjësit që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e më gjësit The Revivalists, shtanim yes. Wish I Knew You Morning. When I Was Young Më mm. më gjësit që të gjithë Nishtë anglishtë Paham i dhe jollëta, qërë ka qës të Sikur së të ri Po, s'kam të gjërë të censurëm E hey, pra, atë po bënda edhe unë Êshtë koa për censurëm, nishtë Ashtë unjor me vones, por uh, gjithmon pa për tes Në klubin e më gjësit, altini censuron një klip I cili është Nuk është ai, është. Nuk është i rifare. Nga Entia ndoshta. Okej, dëgjoj. Kultura dhe individual do të tregojë se si do të jetë armia. Nuk është se është e vështirë. Jo, është e vështirë, është ballë me vend drejtën, po mund të mos të duket ty aq e vështirë. Thjesht do të ishte qetur. Edhe një herë tjetër të thotëm. Okej, kujdes. Kultura dhe individual do të tregojë se si do të jetë armia. Pra kultura ve pipi individual që është në gjininin maskullore do të tregoj se si do të jetë ardhmja. Mhm. Mm çfarë është kjo gjoja individuale? Në fakt në maskullore pra. Kultura dhe çfarë individual do bëjnë që nëse e gjenit afti bafti është, por nëse e gjenim ish dashur ka disa dhurata në klubin e mëmësit për personin e që zgjidhet censurën. Ka një orë nga primi. Një orë nga primi Mochis dhe një sport me dhurata nga elektronik. Dhe një sport me dhurata nga electronic land deri tani. Nëse Olta vendos se të shtojë durata, kush e di? Mundet se të ketë më shumë, por po lutet Altinit dhe mund shtojë. Shto vetëm një olta. Një biletë apo një çift biletash? Bilet një çift biletash. Një durat prap. Dy bileta për nësin e pleps. Bravo, dhe nëse e vurë re Olta, Altinit u lut në mënyrën urdhërore. Po, pra. Shto tha edhe një durat. <laughs> Bravo <laughs> dhe, Altin. Kur shordroi okay. dhe kushtoi urdhron pas. Mhm. Mm Faleminderit Altin. Dgjojmë edhe një herë censurën. Kultura dhe individual, do të regojnë se si do tjetë ardhën. Gjeni klipin pranë, nëse gjeni do të zbulojnë pastaj dhe do të mërëni edhe orë nga primi mënqës, edhe qiftin e biletave që altini ju lutë oltës të ju a jepë të ju dhe do një do shport daj. në durata nga elektronik lain. Po me që jemi tek tek gjua, e po flisim për këto, në gjua në shqipe, uh, dhe kutsja pepa vjen për mes për këthimit të darlës fiksimi i vajzave. Fiksimi i vajzave deri djembe. Deri djembe sigurisht. Me thënë drejtën se i mbiri ka parë gjithë pepat e mundshme. Nes flam po nuk e pam. Si Edhe un, pse vërtet e ke? Okay? Po Darla ndota kemi këtu me ne vetëm në pak minuta. Mbas i dëgjoim këngën. Sepse Darla vet është ende në shkollë. Ende e vogël, por ne ka filluar karrierën e përkthimit me pepër një super personazh. Shi të takojmë një nga përthyesët doshta më të rinë. Në botim, tani në Shqiprim, bas pak minu dhe ashtu në klubin e mqesit, darja që pele që veta jo. Foster the People, mishdashur, është grupi që gëndon tani, Call It What You Want, është ditu di kësaj kënge. Ju jeni me klubin e mqesit, në balit Radio Sklape FM 114, edhe në ekranin e Klan Plus. Kënë i ardhur në klumin e mëgjësit Ora, është tani 9.13 minuta Call it what you want nga Foster the People He, si që thash për 2 minutash, a 3 minutash Dëtë kemi këtu në studio, thash një vajzë të vogër që e ka imërn Darla Čepelë Mirë mëgjësit, Darla Mirë mëgjësit Shumë kënajësi që të kam këtu në studio Edhe për mua? Ti vjen nga shkolla Gustav Majer Gustav Majer, sot të je ke marrë leka për këtë. Do t'ishtë për... në shkolla të nja për jo? Po. Uma dy orë të para të mësimit. Mjë, madhe, më humbash edhe më, domethënë thjesht dy orian, s'është problem. Pa, orë. Po ti je shkatët edhe shpejt, kështu që kam përcimente se do ta rikuperosh atë shumë shpejt. Po arsoja sepse ti je këtu, sot është se dy apo tre vjet më parë ti mm -hmm. uh, realizove me sukses përkthimin e njërit nga librat që ka në zemër, një personazh shumë shumë të dashur për shumë shumë fëmijë, që është mm -hmm. Peppa the Pig. Po. Që ne i themi në shqip si Dërkuzia Pepa. Dërkuzia Pepa. Pa. Ne themi Dërkuzia Pepa sepse kështu vendosë ti. Në një farf mënyrë. Në një farf mënyrë. Sa vjeç ishe ti kur përktheve librin e parë? 8. 8 vjeç. Po. Sa njerëz përktheën kur jam 8 vjeç? Ral. Ral. Ti tani uh, ky është nga anglishtja sigurisht. Autori i librit si quhet? Ë, autori i librit në anglisht. Ë. Mm. Nuk nuk A, është e di. Apo e kanë ata. Mos e kanë, a e botojnë këta që kanë bërë dhe filmin, kanë bërë shumë. Se kjo del, del nga filmi, po. Po. Kjo quhet Pepa shkon në pishin. Mhm. Uh -huh. Pepa shkon në pishin. Pa. Dhe ti ishe në klasën e 3 kur kjo u botua, vitin 2016 ka dalë. Pa. Në libri. Mhm. Uh -huh. Ti anglishten ku e kish të mësuar? Ë, uh, e mësova në shtëpi, kur isha shumë e vogël. Tim në shtëpi nuk e kisha në Angli. Apo jo. Ja? Jo, e kisha tek Tom. Po, e biei gjetë Savit e ka kaluar 6 vite që ku isha 4 mësova uh -huh. anglishten shumë vogël. Po si mësova anglishten që vogëlse. Um, kjo nuk është një çështje që mund ta bëjnë çdo të gjithë. Ehm, um, prindrit i, i kam dy doktor përkthyes për edhe më mësohn ata. Dëgjova unë mamën që po flis sa anglisht. Edhe një ditë e pyeta, "Sa jua është kjo?" Mami po flis sa anglisht dhe ti e pyeta, "Sa po, jua është kjo?" Po, nuk e di asha, 4 vjeç. Mm -hmm. E pyeta mamën, "Sa jua është kjo anglisht? A mund të më mësosh?" Edhe kësu filloi e gjithë historia. Okej, okay, më dhe ti mësova anglishten mirë. Pa, shumë. Ai më thashë ç'dojën ta, si u takova me Pepën. Me Pepën u takova e vogël që po shikoja serialin, edhe kur edhe ndonjëherë është sa sad për të qenë nervoz. A do në salgin tash? Okej. Okay. <laughs> në salgin? Pse vërtet je shumë nervoz kur pëshkiron Pepën, po? Pa, gjithçka. Sepse ka ka shumë gjëra që të bëjnë nervoz ato ditë. Po. <laughs> pa. Ëm, um, e po shikoj. Ja, më tha mamë para dy vitesh kur bëtu Alibi, pa po bëmi një libër për Pepën, a do të ta di vosh. Edhe Tamam, i po trete berë disa faqe dhe me disa ditë, brenda disa javë u bë libri i parë. Kështu që, që i e morë do që... shuk... po në dorë dhe thej ah. do ta përkthej unë këtë libër. Po sigurova që mos ta shikonte mami çapo çapo bëja. Pepa, Pepan tani Pepa është dërkuese para punës dhe ne nuk e dimë eksaktësisht se sa vjeç është Pepa, por që Pepa është një vajzë e vogël. Siç thie një vajzë e vogël. Kështu që, që kishte sa ngjashmëri me disjush. Mhm. Mm Kjo më pëlqen që një përkthim është bër, po um, Libri parë quhet Peppa shkon në pishin. Mm -hmm. Si ishte në anglisht? Në anglisht është Peppa goes swimming. Peppa goes swimming. Mm -hmm. Pse se bëre shkon të notoj, po e bëre në pishin. E bëra në pishin sepse ishte më shumë nga koncepti i librit sesa ta bënte sesa një titull tjetër. Mhm, mm mhm. Mm Kështu so që i ke hyrë kësaj, domethënë këto manëbra të përkthimit që të marrësh vendime se çfarë do të zgjedhësh. So Peppa goes swimming. Mm -hmm. That was the first book. If we switch in English, then you can you're okay with that. Yeah, I'm better. Okay. Even better than in Albanian. Yes, a lot of people mistake me for English, which is annoying at some point. Why? You keep talking. Yeah, I talk so a it's, lot. It's, if you if you don't then you Yeah, okay. Can't rule that. It's my it's my second language. You can't not like stop speaking your second mm -hmm. language. Right. And you never went to school for it. So it's no. just your mom and television, I suppose. Yes, bërem televizion. Okej, okay, copa rith vet librin merr vet. Çon <laughs> <laughs> se vjen ndyshim. Ej, Dalla më vjen shumë mirë që e ke bër këtë. Po ken ndërmend në okay. që për kthesh tani i pari iku, ishte ishte në fillim. Ky është i dyti. Gëzuar ditilin në Pepa. Pa. Dhe dhe ky është pritur shumë mirë gjithashtu. Ëh. Mm -hmm. Ëh dhe ky ndodhi në, sa sa më vonë pas parit. Kë ndodhi një vit. Një vit më pas. Pa. Ka një libër tjetër Peppa s'duke ardhur apo çfarë? Ëh, uh, po, po, vjen edhe një, dhe një, një libër tjetër. Titullin sa si e kemi vendosur akoma shipa më. Po seca në anglisht. Ëh, uh, Bedtime for Peppa. Bedtime for Peppa. Mmm, kuaj ju më do të them. Mirë, okay. Mua më pëlqen shumë që ti uh, i ke hyrë këtij profesionin. Kjo është një gjë shumë e bukur edhe që ti thielesh gjërat në ship. Po, ëh, uh, si është është Mami Dos apo Mami Derkucë? Ëh, uh, Mami Derkucë. Mami Derkucë? Uh -huh. Babi Derkucë? Ëh, uh -huh. dhe gjyshi Po, dhlaj si ka e mërën? Gjërgjë Gjërgjë, oke Unë i ditë gjitha këto, po më shumë nga gjithi njef edhe Një shumë mirë Një shumë mirë Një shumë mirë mm -hmm. Ti libra dike, ojlë ta? Jo, kemi gjithë serialet e mundshmë <laughs> Dallë dha, fanimiderit për konsot në mgjes mm -hmm. Bravëm për Pepën Edhe A unë të rojë që ta shvillosh të akoma më shumë bravë dhe për anglichten mm -hmm. Për në gjithë të si shkon? Në, së kam p Do më të më pakomen, pëllëm pa pa pa këshua Zhe nise kua Ok mm. Këtë e mbës pak në klubin e më gjisit Ora së tani 9.19 minuta Komplimenta ty për, për librin Darla që pelem i shdashur kjo vajzë e vogël Për kësivisja e Pepës Derkuses Pepa në Gjurën Shqipe Mjes, mirë se vini. Është 9:22 minuta. Është grupi mëqesësi që po ndiqni. Edhe unë dua që ta bëjmë lojën sot, midis Altinit oh. dhe Olds para. Oo, oh. dhe gojë s'i sugjeroi Lori. Wow. Pastaj mbasi të kemi, uh, të kemi të kemi një rojtar. Kemë zgjidhur midis Yush uh, Do të shkojmë tek tek Lori. Tek... I cili me qërafjalën wow. e Lorit janë ka shkuar të flokut tani kanë bërë një krip. Sigojnë se mos e thua, mos e thua. Sheh çik. Bëni foto ataj. Vau, wow, Lori. Ta keshuret është, është të mrekulluesh. I mod Lori. <laughs> Atëre loja jon miqdashë quhet fjala mbrapsh në klubin e mëjesit. Si t'ja bëjmë? Dashin lojë e cila vë përballë dy njerëz. Un kanë fjalmë me 3, fjalmë me 4, fjalmë me 5. Dhe me gjanë shgërma Në <tër> <tër> <tër> fjithin do të luaj altini kundër oldës Po Uff Dhe kush është fituaz për palet me lori Fjallet e janë në trajten e pashquar Dhe unë do të japë nga Dhe duke filluar nga gërma e fundit drejtë së parës Okej okay. Më japni vetëm një sekond. Ty po desh. Si jeli. Si qitora. Të provojmë zilitë të na punojnë. <laughs> fjala e parë është fjala me tre gërma dhe gërma e parë për ju është Z. Altinos de Holta. Gërma e parë për ju është Z. Shkronja e dytë për ju është A. Oaz. Oaz është e pasaktë. Mos. Holda. <laughs> Jazz. <laughs> Jazz është e pasaktë. Tëll është gaz. <laughs> gaz. <laughs> gaz është e pasaktë. Gaz. Davaj të mendojmë. Fjala e dytë për ju ka katër gërrma. To. Sa të jesh pas këtij. Gërma e parë për ju është m. m. Gërma e dytë për ju është e. Gërma e tretë për ju është rë Pra, ka 4 gërma No, pëtash, pëtash e, është pëtash Altini, është pëtash I rë pëtash, është pëtash, ok Gjithësësi Tanit duhet t'jep një Ose duhet t'aja fare fjallën dhe nuk fitohet as një pik për këtë Po ka me duhet vete mjë gërm për të zbuluar Ka 4 gërma Krem Krem është sakt, Altini 2 pik për Altinin Krem abash, abash, abash. Ty me 0 Krem 2.0 zonë zonë 3 krem që të <laughs> gjithë andej Aldini është gjithë krem. Sa thojat atë? Yeah. Fjala me pesh shkronja tani. Volta është 2. mangut. E më ma mirë tani. 2. mangut zonë. ë Shkëvë var për ju është r. Fjalët janë në trajt pashquar. Shkronja var për ju është r. Ah, si? Okej. Okay. Seriozisht. Fjala me pesh shkronja. Shkronja dytë për ju është ë zanoria ë. Shkronja e tretë për ju është B. Libër. Libër është e pasaktë. Mbiën keq. Shkronja e katërt për ju Aldin është E. E. e. Kam më duhet të ndryshoj. Tani duhet të tentosh. Zebra. Ësakt. Yes, that's a pig, Aldin in zona e dytë. Wow. Ollë da u, u ngutë edhe njëhet tjetër, po, s'ka që këtë posët Në doli fjalla, si doj që ti është e shkërbër, ishte e sakërbër Libër ishte në regu, po, ishte zebrë um, Ishte një zebrë, duke lezuar një liber um, Atërë, po, mund se vura re, se kështë kështu e shpinër Se pashë um, Ti vetëm zebrën, pe Kjo fjallë ka gjasht shkronja Shkronja e parë për ju është ë Zanoria ë Shkronja e dytë për ju është Z Baron me Z, ë, ka gjash të shkronja Shkronja e tret për ju është E Gjash shkronja, Baron me E, Z Shkronja e katërt për ju është U Ka 6 shkronja. Mungojnë dy të parat. Dë mbaron me yezë. Truezën. E saktë. Bravo. O tre pikë për Olsen. Jemi 4 me 3. Ne jemi tani në a kemi, kemi, kemi. Okay, kemi me 7. Fjalën me 7 shkon. Se kemi me 7 kot. Kemi, kemi. Po pse unë do të isha fitues? Okej, mirë, kemi me 7 pra. E lëmë me kaq. Fillon, jo. Kemi me 7. Se kam shkruar këtu. Mos ma lër kështu dash. Jo, dakord, po, e bën po. Si pari mish jam fitues. <laughs> pari pari mish jam fitues, po. Yeah. Atëra. Lori wow. ti mos vot çke. Ua! Wow. Një goc kemi sot. Atëra. 4 me 3 dhe një shans për Olden për ta a fituar. Kjo fjalë ka 7 shkronja. E para për ju është n ndryt pas shjuar gjel tin do të jesh fitues e dyta për ju është o pa marakolt shtat shkronja mbaron me on shkronja e tretë për ju është i shkronja e katërt për ju është s s shkronja e pëst për ju është k k diksion diksion është e pasaq oh! shkronja e 6 për ju është e e re. e jo ja, nuk është ajo Mongoma me digurm. Dhe shkronja e 7 për ju është, jo jo, kam zgjitur po i ti. Po bra. A daj një minutë kënd. 1 minutë. Jo, një mirë, hajde, një seksion. Sekcion. Jo, e pa saktë. I rav ziles seksion e pa saktë, gjin <gjellat> fjalën. Se le të është në presion, do ta kishte gjin. Shkronja e 7 për ju është L. Leksion. Për si iskon mundjate ajo e, e, e wow, i, wow, wow, Eksion, wow, wow. më kiçesh. Aty, studinte, on veut les atits. Lekcion, merr dhe wow. një lekson. Lekcion. Na Altini profiton. Bravo Altini. 83. Uhuh. Uhuh. Uhuh. Uhuh. Uhuh. Uhuh. Uhuh. Bravo Tini. Në si ishte? Diksion gjen nga tron se është nga anglishtja. Theim vas kanëm <laughs> gjithësinë në klavë 100.4. Tani ka publicitet më zgdash. Vet tani Ai ai Ai e dini se dini se Vet tani Ai e dini se në njëri në klubin e mëjetës Dhimbjet në fyt, asarimi ti dhe ngacmimet e kohës janë simptomat më të shpeshtaj që prekin shëndetin. Öshtë koha kur virozat, gripi dhe iftohti kërcenon hapur organizmin ton. Ja një list me kura naturale për bërsit e të cilave gjenden let në guzhinën e se cilit prej nesh. Mjaftojnë pak minuta në përgatitin e se cilës për i tyre dhe problemet me fytin do të largohen. Limoni. Përdorni një çaj të ngrohtë limon me mjalt. Kombinoni lëngun e 2 kokrra limoni dhe 1 lugë gjelë mjalt në një filxhan çaji me ujë të ngrohtë. Përziejeni dhe pini ngadalë. Përsëriteni këtë 2 deri në 3 herë në ditë. Uthula e mollës, në një filqan qaj, hidhë një luk gjele me uthul mollë, një luk gjele, long limoni dhe një luk gjele mjanët. Shtoni ujton grot për zjeni dhe pjeni nga dalë. Për sëritin i këtë qaj dhe konsumojeni dheri tre her në ditë, shumë shpejt do të ndjeni lehtësimin e dhimbjeve nga fyti dhe inflamacioni. Kanella, në një gotë me ujë të ngrohtë shtoni një lugë gjellë kanellë të pluhur dhe një lugë gjellë piper të zi të pluhur. Përzjeni solucionin dhe bëni me të gargar. Përdoreni këtë kur një herë në ditë për një javë rresht dhe do jeni të jeni tërësisht të shëruar. Kuzhrat, konsumoni një selpihudhër çdo ditë në mënyrë që hudhërat të çlirojnë në tru përbërësin e fuqishëm të njohur me emrin acilin. Ai do të vrasë bakteret që shkaktojnë dhimbjen e fytit. Përdorni këtë kur çdo ditë për një javë. Jo vetëm që fyti do të shërohet, por organizmi do të përfitojë edhe shumë vlera të tjera shëndetësore. This is Club FM. 100.4.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 streets and come on stone this a halo in street light but turn my color to the cold and death. son ozonia desutrinisht e kënga e ditës në klubin e mëqyesit 90 44 minuta po thuaj se. Përshëndetim dëngërin. Përshëndetim dëngërin që ka fiksim të këngë, po. Mos po. e kërkoja jo këta apo jo. Jo, më si ka rëzikë ka futur për vete. Mhm. Mm Aso. Dërkoi Elvinisi 877 është fitues dhe fiton një dhuratë nga elektronikë. Po, sepse ieri merret me këngën e ditës këtu. Mhm. Mm Kështu që është drejt. Okej, okay, Altini e gati që t'luash kundra Lorit. Gati jam, më thash që të abim Ollët në kundra Lorit, më si abim një shansë Ollët së fitoj së rish Jo, jo, falemderi Jo, nuk, është nuk e si altin, po, Këtë e kam të marë si Lorit Shioj, shioj, e të lutëm Nëse okay. ti delë barazim me Lori Lasë, në më thënë Gjose, ju të dy, Lori fiton Dhe ti e ke këpëtua, fituar din në barazim më Atër lozur me blendin Në këshumë rath <laughs> A të lujve se këndë Ashtë do vashtë të Lori Më të Lori Ti ojta iemë mua apo me Ariun? Me Ariun. Okej, okay. ti në këtë rast je Lori. Mu, -a. mu, mu bëllop. Wow. Sigur na i rid. Ha. ha. Dua të bësh wow. Jemi gati. Okej, kam 3. Me 4 me 5 kam me 6, me 6 se nuk do shkoj të 7. Nuk mendon që do shkoj të 7? 7? Okej, okay, mirë. Atëherë, fjala me 3, më ish dhamë po ju rekomandoj që jemi me dy çuna tani. Dhe si çuna që jemi do flasim si çuna, okay? Po, po. Mos bëjmë shoku sigur. Fjala e parë mund të jetë gjysmë gjysmë slang, gjysmë slang. Oh. Më po vetëm gjysmë slang. Un po mësoj ndërkohë si. Jo shumë. Atëherë, ka tre gërma? Mm. Gërma e parë për ju është L. Nëse do të un filloj ti Zbuloj fjalet nga gërma e fundit drejt të parës E para për ju është Lë Wow Po Bell Bell Bell, është e pasak, njën keq Gërma e dyt për ju është O Jo, po, se unë, ah, ok Luan të të pra Loll Loll Jo, fjallet është Boll Boll <laughs> Boll Si një qun I <laughs> shëndet Bravo, Olta Olta është duke luaj të rërë Për qef, për qef, po Në kështë individ dhe lirë Si të kloz osu Më shëm. Fjala vjen se pol pra e. nuk u zgjetur. Kjo fjalë ka katër shkronja. E para për ju është G. Luan Lori dhe Altini, ose Zotrin Lori kundër Altinit. K. Shkronja e dytë për ju është R. Ka katër shkronja pra. Murg, murgështë, pasaq mbien wow. keq. Prapë? Shkronja wow. e katërt për ju e tretë për e ju është A A Altin tani, nëse do të fitosht një pik, duhet t'ja përsh një opcion Largë Largë është sakt, mm, dy pik Bravo Unë më ndohë vargë Dy pik largë, ishte Bravo tini Fjalla e Kjo është fjalla me 5 shkronja, bra, shkron, ja? shkron e 3 të në rrath 5 shkronja Shkronja e parë për ju është ë Oke okay. ë Shkronja e dytë për ju është B. Shkronja e tretë për ju është E. Dhe pesë shkronja mbaron me E B. Ameta. Ësakt. Wow! Ësakt, Ameba. Ameba. Jura për dorë fort. Bravo ti. <laughs> Përs pik deri tani për Altinin, gjithsej kjo fjalë ka gjashtë shkronja. E ketë marrë mësh. Lori shumma. mund ta kthesh përmbys. Shkronja e për. parë për ju është m. Gjashtë shkronja gjithsej e para për ju është m. E dyta për ju është i. Shkronja e tretë për ju është p. Shkronja e katërt për ju është U. Pra kanë gjetur shkronja. Grupim. Grupim është saktë. Bravo Lori. Bravo Lori. Ucjabu. Lori fiton 3 pikë. 3 pikë. Pra 5 me 3. 5 me 3 për Altinin. Da përgjë më të mërstata? Jo, nuk më ndoj që... <laughs> <laughs> Skarsuja <laughs> Skarsuja, Altini ka fituar 2 round dhe sot bravo Altini, është përgjë një farët e gjëloj Mora pik në të derit pak të nëse A i që ti ameb mërti, yeah. yeah. e E, pik Do fituar që një liber të shu amebë, eh? <laughs> <laughs> wow. Themë, bës, të shuaj dhur ameb, e Keshë surpriz dhurat Wow Thejnë bës fa kryvën e mqisit 9.28 minuta mishdashur Sepse mundesh aty për aty ti bëra fjalët dhe më shkoi syrit e Kameva. Hey, Kelly O tani më way down we go. Inim gruvinim gjithësimi mëngjes. Oh, we go. Oh, way this up. And where down we go. go. I'm as calm as we all fall Go down Yeah Si mirëmëngjesi, zonja dhe zotrin Këndojë Këndezi. I kemë. Kemë ardhur në dy fundit duhet ju themi po, mirupafshim dhe gjithë të mirat. Një janë fantastike sa më pak shi në rrobat tuaja, letë bjerit si, të rinë në fusha. Pak viroza në familjet tuaja. Hm. Çfarë ti do të kapusësh tani? Merë këto të tua. Ja? Hmm. Ja sa më shumë lek në familjet tuaja. Që oftë kjoj një ja flot me lek për familje të toja Me miliona lek dhe miliona shnete Shnete pare Po Shkurt Baruam Kemi no. përdo në infituas të fundit Ja Okej okay. Atere me kash Do ta kopsisim për sot Gati qepenim Ishtë një bjonde që bajes të buzin lumi Shikon një bjonde tjetër që ishtë nga ana tjetër e lumit Hej i thret Hej i thret e a tjetra Si mund të dajnë nga anë atjetër e lumit? Po pësejnë puto lajqët nga anë atjetër, je. Ikëm, ikëm. Uh, dajnë të marrë një letër të atë thyë e pak kamër. Në do t'i bëj kur flogët bjot. Never. Nuk, uh, never, ever, ever, never, never, never Ska lidhja to, eh? e këta janë gjitha thashe theme Janë gjitha <gibu> <gibu> sa jesa Se sa... gjithmon <gibu> <Anjestein> bërsaleta me <ikasem> bjond Aqtani <gibu> ka shem bjond <gibu> Theemi nesër në uh, klugin e mëngjesi Ćao He <gibu> believed in voices coming from a stereo He believed in rock and roll He left her pants in those lili white fences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 of women for the stripes of the road, and learned the meaning of grace, that's where his cup overflowed, hmm. and she said, Hello. he said, my faith keeps me from willing, but you know that I'm able, if there's some room, I'd like to sit at your table, she said, it's, it's tight, I think, think I can fit you in. This kind of love don't come from a prank Ain't talking rebound born of despair Yellow sun rising over bodies in vain Two people in love with nothing but the road and here He believed in jazz with him in blues and this thing called soul He believed in walking roads Can you hear him? She wanted to see a name appear on the big screen He just wanted to hear his name Can you scream my name? Do you know what I mean? rebound from up this way you're a surprise somebody's been i'm just keep a little little nothing but you